Говард, Філіпс, Лавкрафт Дерево На зеленому схилі гори Менелус В Аркадії На руїнах старої вілли Росте оливковий гай Поруч знаходиться могила Колись ще охайна З величними скульптурами А зараз зруйнована, як і будинок що знаходився поблизу. В одному кінці тієї могили росте величезне оливкове дерево дивної форми. Його коріння пробирається крізь потемнілі від часу плити пантелійського мармуру. Вигляд могили навіює думку, що у ній похований якийсь гидкий чоловік із потвореним від смерті тілом. Тому місцеві жителі бояться ходити повз могилу вночі, коли місячне світло ледве проходить крізь покручене гільня. Гора Менелус – улюблене місце козлоногого пана, друга Діоніса, з яким завжди була його дивна компанія. Селянські парубки вірили, що дерево таки має, що спільне із нечистю. Та старий пасічник, який живе поблизу, розповів мені зовсім іншу історію. Колись давно, коли вілла ще була нова та пишна, в ній жили два скульптори – Калос та Мусідеса. Їхні роботи славились від Неаполя до Лідії, і ніхто ніколи не обмовився, що один кращий від іншого в своїй майстерності. Гермес Калоса стояв у мармуровій гробниці в Коринфі, а Пелада Мусіла вінчала корону в Афінах поруч з афінським Парфеноном. Усі шанували та поважали Калоса й Мусідеса і дивувалися їхньою теплою дружбою. Хоча два скульптори проживали у непереборній гармонії, їхні натури були різними. Поки Мусідес гуляв та пив ночами в Тегеї разом із місцевими гуляками, Калос залишався вдома. Він втікав з поля зору своїх рабів до Оливкового гаю. Там він роздумував над образами, які наповняли його розум, і вигадував нові прекрасні форми, які потім ставали безсмертними на живому мармурі. Прості селяни стверджували, що Калос спілкується з духами гаю, і що його скульптури – це образи Фавн та Дріад, з якими він зустрічався, оскільки ніколи не брав за зразок живих натурниць. Калос і Мусідес були настільки відомими, що ніхто навіть не здивувався, коли тиран Сіракуз підіслав до них своїх посланців. Вони повинні були домовитися про дорогоцінну статую богині долі Тіхе, яку тиран хотів поставити у своєму місті. Статуя мала бути величезною, але при цьому граційною та майстерною, аби не лише заманювати більше мандрівників у місто, а й стати ще одним дивом світу. Скульптор, роботу якого оберуть, буде возвеличений, але за таку честь Калусу та Мусідесу потрібно позмагатися. Їх братерська любов була відома всім, і хитрий тиран гадав, що замість того, аби приховувати роботи одне від одного, майстри будуть ділитися порадами та працюватимуть з лагоджами. Таким чином вони породять два зразки нечуваної краси, і краще із них затьмарять думки будь-якого поета. З великою радістю, скульптори відгукнулися на пропозицію тирана, і всі наступні дні їхні раби чули безперервний стукіт молотків. Вони не ховали свої роботи один від одного, але ніхто інший не мав право бачити божественні фігури, які були ув'язнені під товстим шаром каменю ще від зародження світу, а зараз звільняються завдяки майстерним ударам. Ночами, як і колись, Мусідес напивався на бенкетах в Тегеї, в той час, як Калос блукав в Оливковому гаю. Але з плином часу люди помітили, що Мусідес став не таким життєрадісним, як був колись. Всі дивувалися різкій зміні його настрою адже в нього була величезна можливість виграти важливу нагороду. Пройшло багато часу, та кисла фізіономія скульптора не змінювалася. Одного разу Мусідес повідомив, що Калус дуже хворий, і після цього ніхто вже не дивувався його смутку, адже всі знали, якою глибокою та міцною була прив'язаність скульпторів одне до одного. Згодом багато хто хотів навідати Калоса. Усі помічали, наскільки блідим було його лице, хоча в ньому і скрилася щаслива безтурботність, що робила його погляд більш феєричним, ніж погляд Мусідеса, який був переповнений неспокоєм і який відсторонив усіх рабів, аби самому доглядати за другом. За важкими занавісками. Стояли дві незавершені скульптури, до яких давно вже не торкалися пальці важкохворого та його вірного друга. Незважаючи на допомогу лікарів, які ламали собі голови над хворобою Калоса, він ставав все слабшим і все частіше просив, аби його відвели до тієї могили, де він раніше любив сидіти годинами. Там він просив щоб його залишили самого, так, ніби хотів поспілкуватися з чимось небаченням. Мусідес завжди виконував його прохання, хоча думки, що Калос піклується про фавн і дріад більше, ніж про себе, доводили його до сліз. Врешті-решт Калос заговорив про свою смерть. Ридаючий Мусідес пообіцяв йому, що завершена скульптура буде прекраснішою за гробницю царя Мовсола, але Калос попросив більше не згадувати про мармурові пишноти. Лише одне прохання крутилося в голові вмираючого скульптора. Він забажав, аби гілки з оливкового дерева були закопані біля його могили поближче до голови. Одного вечора сидячи на Одинці в Оливковому гаю, Калос помер. Невимовно красивим був монумент, який виріз би Мусідес для свого улюбленого друга. Ніхто крім самого Калоса не міг виліпити такі барельєфи, в яких були відображені всі пишності Єлисейських полів. Мусідес також закупав оливкові гілочки з гаю, біля голови Калоса, як той і просив. Коли горе Мусідеса дещо стихло, він приступив до роботи над фігурою Тіхе. Тепер вся слава належала йому, адже тиран із Сіракуз хотів, щоб скульптуру створив ніхто інший, як Калос чи Мусідес. Це завдання дало волю всім емоціям Мусідеса. Він старанно трудився, Кожного дня Уникаючи розваг Які колись приносили Йому задоволення Тим часом Свої вечори він проводив Біля могили друга Де вже біля голови мерця З'явився паросток оливкового дерева Воно швидко росло І виганалося в дуже дивну форму І всі хто бачив це Вигукували подивом. Мусідес був водночас зачарований цим деревом але інколи воно викликало у нього гидку відразу. Через три роки по смерті Калоса, Мусідес відправив посланців до тирана, і на агорі в Тегеї пустилися чутки, що велична статуя завершена. До цього часу дерево біля могили виросло і набуло величезних розмірів, перевершуючи всі інші дерева. Одна гілка доросла аж до вікна кімнати, де невтомно трудився Мусідес. Дуже багато людей приходили, аби подивитися на величезне дерево і помилуватися роботами скульптора. Тому Мусідес рідко бував наодинці. Він не був проти такої великої кількості відвідувачів. Навпаки, здавалося, що тепер... Коли робота, яка забирала у нього увесь час, була завершена, він боявся залишатися на самоті. Прохолодний гірський вітер, що моторошно дме крізь оливковий гай та надгробне дерево, створював дивні, розпливчасті звуки. Того вечора, коли тиран Відіслав у Тегею своїх посланців, небо було затягнуте Грозовими хмарами Всім було відомо Що вони прибули Задля того Аби забрати скульптуру Тіхе Та віддати Шану Мусідесу Правитель міста Влаштував їм теплий прийом Вночі Над горою Менеус Здійнявся Сильний ураган Але посланці із Сіракус Вже затишно влаштувалися В палаці вони розповідали про свого визначного тирана, про його розкішне місто. Вони раділи величі статуї, над якою Мусідес так довго працював. У відповідь тегейці говорили про доброту Мусідеса та про його глибоку скорботу за другом. Про те, що будь-які почесті навряд чи втішать його. І про дерево біля могили, що росте майже біля самої голови Калос. Вони також говорили, Вітер свистів все дужче, і сіракусці разом з аркадійцями почали молитися Еолу, аби втихомирити його. Вранці правитель повів тиранових посланців до будинку скульптора, але нічний вітер залишив після себе страшні наслідки. Плач рабів чувся ще здалеку, і коли посланці та жителі міста підійшли до будинку, то завмерли від жаху. Від нього залишилися лише стіни, а зала, де творив мусідес, більше не піднімалася посеред оливкового гаю. На розкішний перестиль впало гілля того самого дивного дерева, що росло біля могил. Гості та тегейці стояли вражені жахом, дивлячись з уламків будинку на скульптурну труну Калоса. Їхній острах та збентеження посилилось, коли вони оглянули розвалин. Благородний Мусідес та його завершена статуя безслідно зникли. Серед розвалин панував хаос, і представники двох міст залишились розчарованими, Гості відправились додому з пустими руками, а тегейці, не мали більше кого прославляти. Однак згодом сіракусті отримали дуже красиву статую з Афін, а жителі Тегеї задовольнили себе зведенням мармурової гробниці, яка служила нагадуванням про дар, доброчесність та братське благочестя Мусідеса. Оливковий гай ще досі продовжує своє існування, як і дерево, котре росте з могили Калоса. Старий пасічник також розповів мені, що інколи гілки перешіптуються, безперервно повторюючи «Мені відомо, мені відомо».